Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom încheia vorbirea despre datoriile față de aproapele. Față de viața sufletească a aproapelui, mai avem și datoria de a spune adevărul, a ne feri de minciună și a ține făgăduința făcută și cuvântul dat. Fără aceste lucruri legăturile dintre oameni nu sunt după voia lui Dumnezeu, și viața de opște nu poate înflori. Apoi, după cum trebuie să ne îngrijim de propria noastră cinste de numele bun, tot așa trebuie să ne îngrijim și de cinstea altora, înlăturând tot ce ar putea o știrbi și străduindu-ne să o apărăm. Să nu uităm nici de datoria recunoștinței față de aproapele, pentru cele primite de la el. Recunoștința este semn de dreptate și totodată podoabă aleasă a creștinului. Datoriile față de viața trupească a aproapelui. După cum creștinul este îndatorat a-și și îngriji trupul și viața sa, la fel este îndatorat a cinsti și a îngriji viața lui său. Temeiurile sunt aceleași. Datoria aceasta și-o îndeplinește creștinul pe de o parte prin faptele milosteniei trupești, despre care vom vorbi mai târziu, iar pe de altă parte prin ferirea de tot ce ar putea să primejduiască libertatea, sănătatea și viața apropiului ca de pildă omorul și furtul, care sunt oprite prin cele zece porunci. De asemenea, virtutea dragostei și a dreptății față de aproapele cere să nu răpim nimic din ceea ce este al lui și să-i recunoaștem fără înconjur tot ce îi se cuvine și ce este dreptul lui. Această datorie se îndeplinește păstrând cu grijă ceea ce ne-a încărințat aproapele nostru, precum și dându-i tot ceea ce a câștigat de la noi prin munca sa. Iar împotriva ei se păcătuiește, de pildă, prin neplata datoriilor, prin înșelare la plata muncii, prin falsificare de acte și prin tot lucrul păgubitor, în drepturile și bunurile sale. Împlinirea datoriilor către aproapele este o dovadă a dragostei noastre către Dumnezeu. De aceea creștinul este dator să le împlinească cu toată conștiinciozitatea, luându-și ca măsură datoriile către sine însuși, după cuvintele Mântuitorului. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și, precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Amintim apoi că creștinul trebuie să se poarte cu cruțare și grijă față de ființele necuvântătoare. Mântuitorul, în învățăturile sale, a vorbit despre păsările cerului și foarte des despre oaie și miel, numind bun pe păstorul care le apără.